Luğman surəsi Bismillahir-Rahmanir-Rahim Merhamətli və rəhimli Allahım adı ilə Alif lam mim Tilka ayatul kitabil hakim Alif lam Mimi. Bu hikmətli kitabın ayələridir. Tudaw wa rahmetan əməl sahiblərinə doğru yol göstəricisi və rəhmətdir. Elladina yuqimunəssalata və yu'tunəz-zakata və hum bil-axirati hum yuqinun. O cəhillərə ki, namaz qılır, zəkat verir və axirətə qətiyyətlə inanırlar. Rabbihim, onlar öz Rəbbindən gələn doğru yoldadılar. Məhs onlar nica tapanlardır. Wa minan-nasi man yashtari lahu al-haditha li yudilla an sabilillah bighayri ilmin li yudilla an sabilillah bighayri ilmin wa yattakhidha hazuan ulai ka arasında eleleri de var ki hiçbir biliyi olmadan başqalarını Allah yolundan saxtırmaq və Allahın ayələrini lağa qoymaq üçün boş-boş sözləri satın alınlar. Məhz onları alçaldıcı bir əzab gözləyir. Və idə tutla alayətuna və la fi uduneyi ayələrimiz onlara oxunduğu zaman sanki onları eşitmirmiş qulaqlarında tıxac varmış kimi təkəbbürlə üç çevirər sən belələrini ağrılı acılı bir əzabla müjdələ İnnal-lezina amanu ve amilus-salihati İman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün nəyim bağları hazırlanmışdır. Balidina fiha va'adallah haqqan ve Onlar Orada əbədi qalacaqlar. Allahın vədi haqdır. O, qüdrətlidir, müdrikdir. Xalaqar səməvəti biğayr əmədin təraunəhə və əlqafil ərdirə wasiyən təmidə bikum və bəttə fiyhə min kulli dəb. O, مِنَ السَّمَاءِ göyləri görə biləcəyiniz bir dirək olmadan yaradıb saxlamış yer sizi silkləməsin deyə orada möhkəm dağlar qurmuş və ora cür heyvanlar yaymışdır Biz göydən yağmur yağdırıb orada cürbəcür gözəl bitkilər bitirdik. <Sessizlik> Bunlar Allahım yaratdıqlarıdır. İndi siz mənə göstərin görüm. Ondan başkaları nə yaradıblar? Xeyr, zalimlar açıq aydın, azğınlıq içindədirlər. Və mən yəşkür fəinnəmə yəşkür li nəfsih Və mən kefər fəinnə Allahə qaniyyun hamid Biz loğmana hikmet verdik Allah'a şükr et Kim şükr özü üçün şükr etmiş olar Kim nankör olsa bilsin ki Allah onun şükrüne möhtac değildir hər fəlaehdir. O Bir zaman Loğman öz oğluna nəsihət edərək demişdi: Oğlum, Allah'a şərik qoşma. Həqiqətən Allah'a şərik qoşmaq böyük zülmdür. وَوَصَّيْنَ الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمْمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنًا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اَلْشْكُرِّي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرِ Biz insana ata-anasının qayğısına qalmağı əmr etdik. Anası onu bətnində gündən günə zəiflədiyinə baxmayaraq daşımışdır. Onun sütdən kəsilməsi isə iki il ərzində olur. Mənə və valideynlərinə şükr et. Axır dönüş mənədir. Və in cəhədəkə alə ən tüşrikə bimə reysə ləkə bihi ilmun fələ tutiqhuma və sahibhuma fiddunyə mağrufə və Və ittibə' səbilə men Əgər onlar bilmədiyin bir şeyi mənə şərik qoşmağın üçün səni məcbur etməyə cəhd göstərsələr onlara güzəştə getmə. Dünyada onlarla gözəl davran. Mənə üst tutanların yolu ilə get. Soru isə dönüşünüz mənə olacaq. Mən də nə etdikləriniz barədə sizə xəbər verəcəyəm. Yə büneyyə illəhə in təkum ifqalə min xərdəlin fətəkum fə fi fə səxratin əu fi səməvəti əu fi ərdə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 Əgərtən Allah latifdir, xəbərdardır. Ya buney yaqimiss salata və əmur bil və və umur. Oğlum, namaz qıl, yaxşı işlər görməyi əmri, pis işləri qadağan elə. Başına gələn çətinliklərə səbr Həqiqətən bu əzm tələb edən əməllərdəndir. İnsanlardan təkəbbürlə üç çevirmə. Yer üzündə özünü darta-darta gəzib dolanma. Həqiqətən Allah heç bir özündən razını, özünü öyənə sevmir. Wa qunsid fi həddi gözlə, danışanda səsini alçald. Çünki ən çirkin səs, uzun qulaq səsidir. Ələm tərəu ənnəlləhə səkhər <gülüyor> ləkum mə fəl-səməvəti və mə fəl-ərdə və əsbəq aləykum ni'aməhə zahirətən və bətinəhə və minən nəsi mən yücədil fəlləhi bi ghayr ilmin vələ hüdən vələ kitabin muniq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 وإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ اُنْظُرَا اللَّهُمَّ ONLAR YOK Biz əcdadımızın getdiyi yolu tutup gedəcəyik, deyərlər. Əgər şeytan onları cəhənnəm odunun əzabına doğru sürükləyirsə, necə olsun? وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرَّةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْعُمُورِ Yaxşı əməl sahibi olub, özünü Allaha təslim edən şəxs, ən möhkəm dəstəkdən yapışmış olar. Bütün işlərin sonu Allaha qaydır. Və mən kəfərə fələ yəhzun kə kufruh, iləyna mərciuhum fə nünəbbiuhum bimə amilu, inna Allah alimun bildat-ı küfr etmesi seni kədərləndirməsin Onların dönüşü bizə olacaq Biz də onlara etdikləri əməllər barədə xəbər verəcəyik Həqiqətən Allah kökslərdə olanları bilir Nümətti'uhum qalilən, sümmə nəqdərruhum ilə əzəbin qaliyyət. Biz onlara dünyada olan neymətlərdən az bir müddət istifadə etməyə imkan verəcək, sonra da onları ağır bir əzaba qatlaşmağa məcbur edəcəyik. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا يَقُولُنَّ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْفَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Eğer sen onlardan göyleri ve yeri kim yaratmıştır diye soruşsan, onlar hükmen Allah diyecekler. De ki, dolsun Allah'a, Lakin onların çoxu bunu bilmir. Lillahi ma fis-semawati vel və yerdə nə varsa Allah'a məxsusdur. Allah zəngindir. Tərifə layiqdir. وَلَ أنَّم فيِي الأضمِ شَجرَةٍ أَقُلَمُ وَالبَحر يَمُددههُ مِن بهِ سَبث أَدح وَبَحْر يَيمُددههُ مِن بهِ سَبعَ وَدحُر م نَفِذَت كلَمةُ الله إِ اللهَّ عزيزٌ حَكيمأَر bütün أغجلار كللَموا سيديِ Dənizdə mürəkkəb olub, ardından ona yeddi dənizdə qatılsaydı, yenə də Allahın sözləri qurtarmazdı. Həqiqətən Allah qüdrətlidir, müdriktir. Mə xalqukum və lə bəğthukum illə kə nəfsin vəxidə, innə basir. Sizi yaratmaq və diriltmək ancaq bir adamı yaratmaq və diriltmək kimidir. Həqiqətən, Allah eşidəndir, görendir. Ələm tərə ənnəlləhə yulicu l-leylə fin nəhəri və yulicu l-nəhərə fin nəhəri və yulicu l Vasahharaş-şemsa vel-qamara kullun yecri ila ajrin Allah'ın geceni gündüzə, gündüzü də geciyə qatdığını, müəyyən olunmuş vaxta da hərəkət edən günəşi və ayı qoyduğu qanunlarına rəm etdiyini Üstəlik Allahın nə etdiklərinizdən xəbərdar olduğunu görmürsənmi? ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ Bu belədir. Çünki Allah haqdır. Kafirlərin Ondan başqa ibadət ettikləri isə batil bütlərdir. Həqiqətən Allah ən ucadır, ən böyüktür. Ələm tərə ənəl fülkə təcrifil bəhri bi nirmət illəhi bi min ayətih. İn Onun dəlillərinin bəzisini sizə göstərməkdən ötürü dənizdə gəmlərin Allahın neməti sayəsində üzduyunu görmürsünüzmü Şübhəsiz ki bunlar səbirli olanlar və şükr edənlər üçün bir ibrətdir وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌّ كَالْظُلَلِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ Dağların saldığı kölgələr kimi, dalğılar onları çılgadığı zaman,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 İnnəlləhə əndəhə əlmü s-sağəti və yunəzzilu l-ğayfə və yəlləm ma <tolaması> fil-arhəm <tolaması> Və mə tədri nəfsun mədə təksib gədə Və mə tədri nəfsun bəy ərdin temut İnnəlləhə